Історія русів постала в середовищі Новгород-Сіверського патріотичного гуртка, що існував на терені Новгород-Сіверського намісництва в останній чверті XVIII століття. До нього належали єпископ Шишацький, тодішні представники освіченого стану Гудович, Долинський, Значко-Яворський, Калинський, Карабчевський, Лобесевич, Миклашевський, Полети, Карачинський, Туманський, Холандський, Худорба, Ширай та інші, здебільшого вихованці Київської академії і Західноєвропейських університетів, Аглоблін, Новгород-Сіверський, Патріотичний гурток, Енциклопедія Українознавства, Париж, Нью-Йорк, 1966 рік, том 5, Сторінка 1781 Цей гурток у своїй програмі мав відновлення української державності. З цього середовища й вийшла історія русів як його політичний маніфест, а те, що авторство твору пильно і свідомо приховано, свідчить, що творився він як документ опозиційний і таємно щоб не наразити автора на переслідування. Оскільки цей твір займає особливе місце в історії української державницько-суспільної думки, дозволю собі зупинитися на ньому якнайдетальніше, тим більше, що саме ним завершується велике явище козацького літописання. Спонукає до цього й те вирішальне значення – яка історія русів мала у відродженні української суспільно-політичної думки в першій половині XIX століття, бо фактично стала одним із джерел творення нової української літератури. Отже, оповімо про нерозгадані таємниці історії русів. Є твори, долі яких в особливій суспільній заангажованості. Вони значною мірою впливали на сучасників та нащадків і по-своєму акумулювали національну енергію, щоб вона ніби струм потекла потім по артеріях народного тіла, витворюючи новий рівень самосвідомості та гальмуючи творення ферментів національного розпаду. Такі твори, як правило, – пишуться на межі епох занепаду і піднесення, і мають претечну місію. Зрештою, зовсім не є дивним, що приблизно в одному часі в Україні з'являються два епохальних твори, які для самооздоровлення нації мали виняткову вагу. Енеїда Івана Котляревського, яка розбудила українців емоційно, завершивши стару епоху в літературі, і проголосивши нову, та історія русів, яка дала підстави до національного пробудження в освічених сферах суспільства за допомогою історіософічного трактату, що мав форму політичного памфлету, і гостро нагадував нашим інтелектуалам, які вже починали губити національне обличчя, скинувши козацький кункуш та жупан, і одягши російського крою, міжнародний камзол та імперський віцмундир, про їхні історичні корені, про їхнє становище, історію, побут, героїчні діяння, щоб спинити зрештою черговий масовий відплив культурної сили з України в культуру чужу, яка узурпувала значною мірою ім'я, Державні традиції та історію народу, собі підпорядкованого, і проголосила цілком безсоромний постулат, що той народ не є народ, його мова не є мова, а історія не історія, отже мусить він безболісно і мирно сам себе заперечити і стати частиною народу панівного, державного, даючи при цьому підлеглому племені ніби вищу ласку» можливість асиміляції, а тим самим і певного урівноправнення його панівної верхівки з панівною верхівкою пануючих, але тільки за умови повного його відречення від самостійного мислення та національного самоусвідомлення. Простіше кажучи, зрівнявши чини верхівки обох народів, щоб надалі не було між ними ніякої різниці. Нікакої розні. Перед українськими верхами суспільства така звада поставала не раз у менш виразній формі, коли українська аристократія ставала аристократією Великого князівства Литовського. Вдруге, коли вона стала складовою частиною польського шляхетства. І втретє, коли їй запропоновано було стати частиною і шрубом російської імперської машини. Народ при цьому в другому і третьому випадку обкладався жорсткими законами та гнітом, який чинився перш за все зусиллями власного у вищозначений спосіб зденаціоналізованого панства і перетворювався мало не в рабів. Цей процес, з одного боку, витворював стан численних перекинчиків, яким справа нації, власної землі і народу ставала цілком байдужа, а першорядне значення починали мати шкурницькі інтереси власного збагачення. З другого боку, не бракувало й таких, які хотіли поєднати хворе із здоровим, тобто включаючись у гнитву за чинами і маєтностями, зберігали в законних межах свій патріотизм та самосвідомість, а з третього боку виникала і хвиля самооборонна. У XVI, xvii столітті самооборона зосереджувалася на питаннях віри і вольностей. Ця боротьба зрештою вилилася в численні козацькі повстання верхом яких стало повстання Богдана Хмельницького. Самооборона ж у XVIII столітті перейшла із політичних сфер у культурні, а коли вичерпалася можливості політичної боротьби виключно у сфери культурні, і однією з найвизначніших пам'яток такої самооборони і стала історія русів. Після цього твору багато таємниць, над якими ламали голови немало вчених, але розгадати їх і до сьогодні не вдалося. Де і коли твір був написаний, хто його автор, які джерела його, ідеології якого середовища він відбивав, чому він написаний російською мовою, де подівся автограф і тому подібне. На деякі з цих питань було дано більш-менш задовільну відповідь, а на інші – ні. Перша таємниця – це факт виявлення історії русів і введення його в суспільний ужиток. Історія ця майже детективна. За свідченням Ханенка, рукописи вперше було знайдено близько 1828 року, у бібліотеці містечка Гринева Стародубського повіту Чернігівської губернії Київська і Старіна, 1891, номер 4, страниця 113, що належало небозі Олександра Безбородька Клеопатрі Лобанові Ростовській. Знайшли твір члени Стародубського суду Лайкевич та Гамалія, описувачі бібліотеки. Вони показали його родичеві і безбородька, помер 1799 року, губернігальному маршалкові Шираєві, і той наказав зробити копію для себе. Рукопис, як спадщина, перейшов разом із бібліотекою до князя Голіцина, а з копії Шираєві зроблено ще декілька для Бантиша Каменського і для Бодянського, а може ще для декого. З тих копій історія русів ніби й поширилася, а доля автографа залишилася невідомою. Можливо, він був знищений для того, щоб таємниця авторства не була розгадана. Історія, здавалося б, ясна. З неї випливає ще рукопис, який перейшов до князя Голіцина, і був автографом таємницю якого певна група людей чи родичів автора воліли не розкривати. Однак є кілька обставин, які дозволяють нам сумніватися, що в містечку Гриневі було знайдено саме автограф. Річ у тім, що один із списків історії русів потрапив у Львів, і цей список написаний на папері з водяним знаком. 1817 руку, точно назва списку «История малороссийская», сочиненная архиепископом белорусским Георгием Каниским в годе, переписана в 1818 году. Потрапев рукопись доголочены так. На Днепрянец Якил Пугач, Подарував цю копію в 1872 році Ганкевичу, той партицькому, відомому галицькому історику, останній Заклинському, також ученому, а брат останнього Роман, передав рукопис в 1890 році до бібліотеки Товариства Просвіта. Возняк, Кониський і псевдополетика. Київ 1939, сторінка шоста. Факт надзвичайно цікавий. Він безсумнівно свідчить про те, що історія русів мала поширення і переписувалася до її відкриття в 1828 році, принаймні за 10 років. Інший рукопис відсуває цю дату ще далі. Друга копія твору дісталася до Національного музею у Львові звільно через Івана Луцкевича під заголовком «Історія русів» і «Малої Росії». Цей список написано на папері з водяним знаком 1814 року. Знаємо також і факт, що бібліотека колишнього імператорського общества історії і древності російських – при Московському університеті, мала копію з 1824 року. Звалася вона «Історія русів» і «Лімалий Росії». Збереглася також звістка, що в 1853 році український письменник та вчений Олександр Кониський у дідича іскрина Золотонощині бачив копію «Історію русів» На папері з водяним знаком 1809 року Белей причинок до питання про час появи історії русів 1895, том 7, сторінка 12. Цих фактів цілком досить, щоб доказати, історія русів копіювалася вже в другому десятилітті XIX століття. Отже, рукопис, знайдений у Гриневі, міг зовсім не бути автографом. Копіювався він і в 30-х роках, але тільки факт відкриття рукопису 1828 року надав йому значення сенсації, спричинивши до моди на цей твір. Другий висновок, коли Гринівський список не був автографом, то й усі гіпотези навколо нього, що постали потім, ми про них розкажемо безпідставні, тобто можемо тільки припускати, що він писався рукою автора. Цікаво відзначити ще й те, що до 1828 року історія русів, очевидно, поширювалася в позанаукових колах принаймні до 1822 року. Про це свідчить факт, що вона не була відома Бантешукаменському Каменському при першому виданні його «Історії Малоросії», зате в другому виданні 1830 року. Цензурний досвіл цього видання позначено 1829 роком, вказується як на одне із джерел, тобто Бантешукаменському Каменському, Історія русів стала відома тільки після відкриття в Грневі. І справді, саме після цього відкриття фіксуємо велике поширення твору серед публіки. Численні переписи його почали ширитися принаймні після 1828 року. Максимович свідчить, що в 30-му році історія русів була вже в ходу в численних списках, Исторические письма о казаках приднепровских, сочинение, том 1, Киев, 1876, страница 306. А Майков у журнале Министерства народного просвещения, 5 номер 1893, вказав, что сам Максимович вперше покористовался фактами истории руси у статті з приводу Полтави Пушкина, надрукованій в Атенеї у 1829 році. Нагадку Майкова з історією русів Пушкина познайомив саме Максимович. Уривки з історії русів з'являються в запорожській старині